Kapitola 26. Tůvěra I když jsem si byl v celku jistý, že útoky na mě nemá na svědomí Devi, byl bych hlupák, kdybych nebral v úvahu skutečnost, že má moji krev. Takže když začínalo být jasné, že výroba gramu bude vyžadovat značné množství času a námahy, uvědomili jsem si, že je na čase navštívit ji a ujistit se, že s tou záležitostí nemá nic společného. Byl to odporný den, mnazivý s vlhkým větrem, který mi pronikal oděvem. Nevlastnil jsem klobouk ani rukavice a tak jsem si přes hlavu přetáhl kápy a ruce schoval do pláště, který jsem si přetáhl k tělu. Když jsem přešel kamenný most, dostal jsem nový nápad. Třeba devy mou krev někdo ukradl. To dávalo smysl víc než cokoliv jiného. Musel jsem se ujistit, že nádobka s je v bezpečí. Pokud ji pořád ještě má a nikdo se v ní nevrtel, budu vědět, že v tom nemá prsty. Zamířil jsem až k západnímu okraji Imre a tam jsem se zastavil v hospodě na malé pivo a se u ohně. Pak jsem prošel už důvěrně známou uličkou nahoru po úzkém schodišti za řeznictvím. Pách žluklého tuku se vznášel ve vzduchu i v tomhle chladu a krátce po dešti. Odhodlaně jsem se nadechl a zaklepal. Dveře se otevřely asi za minutu, na tvář vykoukla úzkou štěrbinou. – No vítej, řekla. Jsi tu obchodně nebo pro potěšení? – Převážně obchodně, přiznal jsem. Když jsem vcházel do místnosti, zakopl jsem oprách, neohrabaně jsem se zapotácel a krátce jsem se jednou rukou opřel o rameno, abych neupadl. Promiň, omluvili jsem se v rozpacích. Vypadáš hrozně, prohlásila, když zavřela dveře na závoru. Doufám, že si nejdeš pro další půjčku. Napůjčuju lidem, kteří sem přijdou třídením flámu. Znaveně jsem usedl na židli. Přinesl jsem ti zpátky knihu. Vytáhl se z spod pláště a položil ji na stůl. Pokývla a slabě se usmála. Co si myslíš o starém dobrém Malkafovi? Suchý, mnohomluvný, nudný. A žádné otázky, pravila Suše, ale to je vedlejší. Jeho teorie vnímání jako aktivní síry jsou zajímavé, připustil jsem. Jenom, že píše, jako by se bál, že mu někdo skutečně porozumí. Devi, našpulila ústa. Hmm, taky mi to tak připadalo. Natáhla ruku a přisunula knihu k sobě. Co jsi říkal na kapitolu o propriocepci? Připadalo mi, že jeho argumenty pocházejí z hluboké nevědomosti, řekl jsem. V medicíně jsem viděl lidi s amputovanými končetinami. Mám dojem, že je ne. Sledoval jsem, jestli se na ní projeví nějaký pocit viny, náznak toho, že je proti mě skutečně praktizuje zneužití sympatie. Ale nic jsem nenašel. Zdála se naprosto normální, veselá a s jazykem ostrým jako vždycky. Já však vyrastl mezi herci. Vím, že existuje mnoho způsobů, jak skrýt své skutečné pocity. Davy se přehnaně zamračila. Tváříš se tak vážně. Na co myslíš? Přišel jsem kvůli několika otázkám. Odpověděla jsem vyhýbavě. Vůbec jsem se na to netěšil. Netýkají se malkafa. Už mě unavuje, když někdo oceňuje pouze můj intelekt. Opřela se a založila si ruce za hlavou. Kdy už konečně najdu hezkého chlapce, který bude chtít jenom moje tělo. Smutně se potáhla, ale v polovině pohybu se zrazila a vrhla na mě udivený pohled. Čekám na vtip. Obvykle býváš pohotovější. Slabě jsem se na ní usmál. Mám toho hodně na srdci. Dnes s tebou rozhodně nedokážu soupeřit ve vtipkování. Nikdy jsem nevěřila, že by s mi vyrovnal, poznamenala, ale ráda si tu a tam zažertuju. Naklonila se dopředu a složila ruce na stole. Tak, jaké otázky? Zabývala se na univerzitě Sigaldry? Osobní otázky. Zvedla obočí. Ne, nebavilo mě to. Příliš velká vyplačka na můj vkus. Nepřipadáš mi jako žena, které by tu a tam vaděla špetka piplání. Smohla jsem se na další neveselý úsměv. Ta už je lepší, pochvalila mě. Věděla jsem, že to v sobě máš. Nemáš náhodou nějaké knihy o pokročilé Siegaldry? Pokračoval jsem. Takové věci, ke kterým Rallar nemá přístup? Devi zakroutila hlavou. Ne, ovšem mám pár pěkných alchemistických textů. Věcičky, jaké v tom vašem skvělém archivu nenajdeš. Její hlas přetékal hořkostí, když řekla poslední slovo. V té chvíli se mi v hlavě všechno poskládalo dohromady. Devy by nikdy nebyla tak neopatrná, aby si nechala ukrást mou krev. Neprodala by ji pro rychlý zisk. Nepotřebovala ty peníze. Nechovala vůči mě nenávist. Ale dala by cokoliv, jen aby se dostala do archívu. Zvláštní, že se zmiňuješ o alchymii. Pronesl jsem co nejklidněji. Už si někdy slyšela o švestkovém nářezu? Slyšela, přesvědčila vyrovnaně. Ošklivá věc. Myslím, že někde mám ten vzorec. Trochu se na židli natočila a pohlédla na polici. Chtěl by ses na něj kouknout? Výraz tváře ji nezradil, ale s dostatkem zkušenosti dokáže svou tvář ovládnout každý. Ani řeč těla nic neprozrazovala. V držení jejich ramenů jsem zaznamenal jen nepatrný náznak napětí, jen stopu zaváhání. Mohly za to její oči. Když jsem se zmínil o švestkovém nářezu, spatřil jsem tam záblesk. Nejen nepoznání, také vinu. Ovšem, prodala ten vzorec Amrozovi. A proč by ne? Amroz patřil k nejvýše postaveným archivářům. Mohl ji propašovat do archívu. K čertu, s jeho možnostmi to ani nemusel dělat potají. Každý věděl, že Loren příležitostně umožní přístup nearkanickým učencům, ovzlášť když jim jejich mecenáši vydláždí cestu štědrým darem. Ambrose si koupil celý hostinec, jen aby mi provedl na schvál. Kolik by asi byl schopen zaplatit za mou krev? Ne, byl asi v tom přece jen měl pravdu. Ambrose nebyl ten typ, který si zašpiní ruce, můželi se tomu vyhnout. Pro něj by bylo mnohem snažší najmout si Devy, aby tu špinavou práci udělala za něj. Muž byla vyloučena, neměla co ztratit a mohla získat všechna tajemství archívu. Ne, díky, odmítl jsem. Alchimii se moc nevěnuju. Slubokaj jsem se nadechl a rozhodl se jít přímo k věci. Ale potřebuju vidět svou krev. Přivětivý úsměv jí zamrzl na tváři. Její ústa se ještě usmívala, ale oči měla chladné. Co prosím? Ani to nebyla otázka. Potřebuju vidět krev, kterou jsem tu u tebe nechal, Opakoval jsem. Musím vědět, že je v bezpečí. Obávám se, že to není možné. Úsměv se úplně ztratil, ústa se jí sevřela do tenké linky. Takhle já obchody nedělám. Co pak si myslíš, že mám tyhle věci uložené tady? Pocítil jsem náhle prázdno v žaludku, i když jsem tomu stále nechtěl věřit. Můžeme zajít tam, kde tyhle věci skladuješ, řekl jsem chladně. Někdo proti mě vede nezákonný útok. Musím se ujistit, že se k ní nikdo nedostal. To je vše. A já ti určitě ukážu, kde své zástavy přechovávám. Pravila Devi se zžíravým sarkazmem. Praštil ti někdo do hlavy nebo co? Obávám se, že na tom musím trvat. Tak jen se obávej, probodla mě pohledem. Klidně na tom trvej. Není v tom žádný rozdíl. Byla to ona. Jinak by neměla žádný důvod lhabičku přede mnou skrývat. Pokud mi ji odmítneš ukázat, pokračoval jsem nuceně vyrovnaným hlasem, Musím předpokládat, že sprodala mou krev, nebo že si z ze země z nějakého důvodu udělala loutku ty sama. Devě se pohodlně opřela a s hranou nenuceností si založila ruce. Předpokládej si, co se ti zlíbí. Uvidíš svou krev, až vyrovnáš svůj dluh. Ani o chvíli dřív. Vytáhl jsem spod pláště voskovou panenku a položil ruku na stůl, aby ji viděla. Tohle mám být já? Pohoršila se. S takovými boky? Ale slova byla jen skořápka žertu. Bezděčná reakce. Její tón byl falešný a hněvivý. Oči měla tvrdé. Druhou rukou jsem vyndal jehodově plavý vlas a připevnil ho k hlavičce loutky. Davy si s vytřeštěným výrazem bezděčně sáhla na vlasy. Někdo na mě útočí, řekl jsem. Potřebuju se ujistit, jestli je má krev, když jsem se tentokrát zmínil o krvi, zahlédli jsem, jak střelila očima k jedné ze stolních zásuvek. Prsty se jí lehce zaškubaly. Upřeli jsem jí pohled do očí. Nedělej to, varoval jsem jí ponuře. Devina ruka veštrila k zásuvce a škubnutí jí otevřela. Ani na vteřinu jsem nepochyboval, že zásuvka obsahuje loutku, kterou si země udělala. Nemohl jsem připustit, aby se jí zmocnila. Soustředil jsem se a zamumlal spojení. Devina ruka se prudce zastavila v půli cesty k otevřené zásuvce. Neudělal jsem nic, co by jí ublížilo. Žádný oheň, žádná bolest, nic z toho, co ona v posledních dnech prováděla mě. Šlo jen o to udržet ji bez hnutí. Když jsem se stavoval v té hospodě, abych se ohřál, vzal jsem si skrbu špetku popela. Nebyl to kdo ví jaký zdroj a nacházel se dost daleko, ale lepší než nic. Ovšem, mohl jsem ji udržet jen na pár minut, než z ohně vytáhnu tolik tepla, že ho uhasím. Nicméně i to mi stočilo na to, abych zjistil pravdu a vzal jí loutku, kterou vyrobila. Davy se zuřivě snažila pohnout. Co si to dovoluješ? vykřikla. Jak si tohle můžeš dovolit? A co ty? Věštěkol jsem hněvivě. Nechápu, jak jsem ti mohl tak důvěřovat. Bránil jsem tě před svými přáteli. Omlkl jsem, neboť se stalo něco nemyslitelného. Davy se i přes mé spoutání dala do pohybu a ruka se jí pomalu sunula k otevřené zásuvce. Zasílili jsem soustředění, ruka se znovu zastavila. Pak se ale začala pomalu plížit dopředu, až zmizela v zásuvce. Nemohl jsem tomu uvěřit. Myslíš si, že sem přijdeš a budeš mě strašit? Zasičela Devi a její tvář se změnila v masku zuřivosti. Myslíš si, že se o sebe nedokážu postarat? Byla jsem mirala dřív, než mě vyhodili, ty mrňavý šprtálku. A zasloužila jsem si to. Můj alar je jako moře v bouři. Ruku už měla téměř v zásuvce. Na čele mi vyvstal lepkavý pot. Rozdělil jsem svou mysl na tři další části. Začeptal jsem další spojení. Každou částí mysli odděleně. Zaměřil jsem se na to, jak ji udržet nehybnou. Čerpali jsem teplo z vlastního těla a chled se mi zakusoval do paží, jak jsem se do ní zvrtával. To bylo celkem pět spojení. Moje krajní mes. Devi jakoby skamenila, v zápětí vydala hrdelný smích a zazubila se. Asi opravdu dobrý. Skoro už věřím těm historkám o tobě. Ale proč si myslíš, že svedeš něco, co nedokázal ani Elksadal. dal? Proč si myslíš, že mě vyloučili? Bály se ženy, která ve druhém roce studia dokázala čelit mi stravy. Plavé vlasy jí pot přilepil k čelu. Satěla zuby, skřídkovský obličej s divočelý odhodláním. Pak se jí dala ruka znovu do pohybu. Prudkým pohybem vytrhla ruku ze zásuvky, jako by ji vytahovala z ústého bahna. Hodila na stůl něco okrouhlého a kovového, tak prudce, až plamen v lampě poskočil a chvilku skomíral. Nebyla to loutka. Nebyla to ani lahvička s mou Ty mizero, pronesla téměř zpěvně. Myslíš, že na něco takového nejsem připravená? Myslíš, že jsi první, kdo se mě pokusil zneužít? Očroubovala výko šedé kovové koule. Ozvalo se zřetelné cvaknutí, pomalu odtáhla ruku. Přes veškeré úsilí jsem ji nedokázal zabránit v pohybu. V tom jsem poznal zařízení, které vytáhla ze zásuvky. V Minulém období jsem je studoval s manetem. Kelvin je označoval jako uzavřené exotermické akcelerátory. Ale jinak je každý nazýval ohřívače kapes nebo prostě žebráčci. Obsahovali petrolej, naftu nebo cukr. Jakmile byl žebráček uveden do chodu, palivo umíř hořelo a asi pět minut z něj sálalo vedro jako zvíhně. Pak se přístroj muselo rozebrat, večistit a znovu naplnit. Byly to chovlostivé, nemotorné a nebezpečné věci, které se vinou překotného zahřívání a chladnutí snadno pokazily. Ale na krátkou chvíli dávaly sympatikovi energii celého táboráku. Ponořil jsem se do srdce z kamene a odštípl další část své mysli, šeptal spojení. Pak jsem se pokusil o sedmé a sedlhal jsem. Byl jsem unavený, všechno mě bolelo. Chlad se mi plížil po pažích a za posledních pár dnů toho na mě bylo příliš. Ale zatěl jsem zuby a přiměl se dál šeptat. Davy šesté spojení ani nepostřehla. Pohybovala se pomalu jako hodinová ručička. Vytrhla si z rukávu nit. Žebráček vydal naříkavý kovový vrzot a začal z něj v myhotavých vlnách sálat žár. Nemám k tobě žádné pořádné spojení, vykládala Devi a ruka snití se jí pomalu sunula k Žebráčku. Ale když svoje vazby neuvolníš, použiju tohle, abych ti na těle spalila každý kousek oděvu a budu se smát, až budeš vřískat. Je zvláštní, jaké myšlenky vás v takových situacích napadají. První věc, na kterou jsem pomyslel, nebyly strašné popáleniny. Byl to plášť, který mi dala Fela. Bude zničen a mě budou všeho všudy dvě košile. Zalétl jsem pohledem na Devin's stůl, kde už se kolem žebráčka začaly vlaku dělat puchýře. Cítil jsem na tváři. Poznám, když jsem poražen. Zrušil jsem spojení a mysl se mi dostočila závratí, když se její části znovu spojily. Davy zakroužila rameny. Pustit to! Rozevřel jsem prsty a vosková panenka se opile překvotila. Zůstal jsem sedět s rukama v klíně úplně nehybně, abych ji nevylekal ani neohrožoval. Davy vstala a naklonila se přes stůl. Natáhla se, prohrábla mi prsty vlasy, pak zevřela pěst a pár mých vyškubla. Proti své vůli jsem vyjekl. Znovu si sedla, zvedla panenku a nahradila její vlasy mými. Devi, ty to nechápeš, zaprotestoval jsem. Jen jsem potřeboval... Když jsem se jí pokusil spoutat, zaměřil jsem se na její paže a nohy. Je to nejúčenější způsob, jak někoho znehybnit. Měl jsem k dispozici jen omezený zdroj a nemohl jsem plítvat energií. Jenže Davy teď měla energie víc než dost a její spoutání se podobalo upnutí do železného sviráku. Nemohl jsem hýbat rukama, nohama, čelistmi ani jazykem. Stěží jsem dokázal dýchat jen malými, mělkými doušky, jež nevyžadovali pohyb v hrudníku. Bylo to děsivé, jako by mi někdo držel srdce v rukou. Věřila jsem ti. Davy měla hluboký a drsný hlas. Podobný chirurgické pile s jemnými zuby, jakou jsem viděl amputovat nohu. Věřila jsem ti. Upřela na mě pohled plný čiré zřivosti a odporu. Opravdu jsem někdo přišel a chtěl koupit tvou krev. 55 talentů. Vyhodila jsem ho. Popřila jsem, že tě vůbec znám, protože my dva jsme spolu uzavřeli obchodní dohodu. Já své smlouvy dodržuju. Kdo? Chtěl jsem vykřiknout, ale dokázal, jsem jen nesrozumitelně mumlat. Devi pohlédla na voskovou loutku, pak na žebráčka, který vypálil do jejího stolu temný prstenec. Naše obchodní styky skončily, řekla upětě. Požaduju vrácení dluhu. Máš čas do konce období, pak mi vrátíš peníze. Devět talentů. Jestli se jen o opozdíš, prodám tvou krev, abych se vynahradila ztrátu a nad tebou si umeju ruce. Hladně na mě opírala zrak. Ani si to nezasloužíš. Pořád mám tvou krev. Jestli půjdeš za mistry nebo strážníky v Imre, dopadne to s tebou zlé. Z desky stolu teď stoupal kouř, Tebe podržela ruku nad skřípějícím kovem žebráčka. Něco zašeptala a já pocítil v těle žár. Bylo to přesně takové jako ty náhlé záchvaty horečky, které mě trápily už celé dny. Až uvolním tyhle vazby, řekneš jen: Rozumím, Devi. Pak odejdeš. Na konci období pošleš někoho z penězi, které mi dlužíš. Nebudeš sem chodit sám. Už tě nechci nikdy vidět. Pohlédla na mě s takovým obavržením, až jsem se přikrčil. Pak na mě plivla, kapičky slin se dostříkly na žebráčkovi a se sykotem se vypařily. Jestli tě ještě někdy zahlédnu, třeba jen koutkem oka, Dopadne to s tebou zle. Zvedla voskovou loutku nad hlavu, pak s ní prudce udeřila o stůl a přimáčkla jí plochou dlaně. Kdybych sebou mohl škubnout nebo vykřiknout, udělal bych to. Loutka se roztříštila. Ulomily se jí ruce i nohy, hlava upadla a skutálela se ze stolu na zem. Pocítil jsem prudký náraz, jako bych spadl z výše několika stop a přistál na kamenné podlaze. Bylo to nečekané, ale zdaleka ne tak zlé, jak by mohlo. Přes veškerou hrůzu, jakási moje malá část obdivovala její preciznost a ovládání. Pouta, která mě držela, povolila. Mohl jsem se pořádně nadechnout. Rozumím, Devi, řekl jsem. Ale mohl bych. Vypadni, vykřikla. Vypadl jsem. Rád bych řekl, že šlo o důstojný odchod, ale. Nebyla to pravda.